Prințesa cu 20 de fuste Aceasta e o poveste din Ținutul Olandei, ai cărei oameni se numesc olandezi. Cu multe, multe secole în urmă, în Olanda, trăia un regi și o regină care aveau o fică minunată. Prințesa era frumoasă și știa asta foarte bine. Așa că, din tot regatul, ei îi plăcea cel mai mult să se uite la fața ei frumoasă. Pe atunci, nu erau oglinzi sau metale, așa că prințesa se ducea în pădure, la lac, și se desfăta uitându-se la reflexia ei strălucitoare. Iubea natura și pădurea atât de mult, încât se juca în noroi toată ziua. Se zbenguia cu animalele în fiecare dimineață și seară. Iar când se întorcea la palat, părul ei era încălcit ca un cuib de păsări. Oh, draga mea prințesă, cum îți voi descâlce acum părul ăsta? Păi nu știu, e treaba ta! Vino aici și lasă-mă să sperii părul, o să te doare puțin! Nu știi să faci nimic bine Ești o mare, mare vacă O, o, o vacă Paestatea ta mă face vacă? Ce o prințeză Învață să mă perii bine? Și apoi vorbim de politețe O vacă Asta e fierbinte! Poate cineva să facă ceva cum trebuie pe aici, e? După cum ați observat, comportamentul prințesei nu era la fel de minunat ca fața ei Era în regulă să se joace cu creaturile pădurii și să-și încălțească părul Dar să-și insulte slujitorii, mulți mai în vârstă decât ea și care încercau să o ajute nu era deloc frumos. Regina a vorbit cu regele despre obrăznicia prințesei. Regele o iubea mult pe fica sa și nu avea de gând să o pedepsească. Doar a asigurat-o pe regină. Ei, bine, fica noastră nu-i așa avea, draga mea. Ca mine, iubește animalele și copacii și pădurea. Da... Amintește-ți ce grijă a avut de vițelul pe care l-ai găsit rănit în pădure și cum se adună toate păsările pe lângă ea când e în grădină. Deși regele se alina cu bunătatea prințesei față de animale, acesta nu știa ce fel de regină va deveni. Așa că și-a luat grijile cu el și s-a dus în locul său preferat din pădure, locul unde prietenul său, Marele stejar era odată Acum mulți, mulți ani, când Regele era un băiețel de 10 ani, a văzut niște tăietori de lemne care veneau să taie pomul Nu vă voi lăsa să îl tăiați! Nu, nu! Prințule, avem nevoie de lemne! Atunci mergeți și căutați un cupac uscat, dar nu vă voi lăsa să-l tăiați pe acesta Dacă vreți să-l tăiați, trebuie să mă tăiați și pe mine, să știți! Asta. Așa că tăietorii de lemne n-au avut de ales și au plecat, lăsând copacul în pace. Prințul a insistat ca un pasnic regal să fie pus în pădure, ca nimeni să nu taie și sănătoși, ci doar de cei uscați deja. Nimeni n-avea voie să vâneze animalele sau să prindă păsările din pădure. Într-o altă zi, când prințul se juca în pădure, de unde vine sunetul acesta? Se pare că e un animal rănit. Tânărul prinț a căutat peste tot, prin fișu și lăsăriș și a găsit un pui de bivol. Bivolul avea dureri mari că-și fusese lovit la picior, iar rana era adâncă. Regele a dus bivolul la palat și a avut grijă de el zi și noapte, până și-a revenit și a putut pleca în pădure iar. Cântânărul prinț a mai crescut, pe la 20 de ani, și a vizitat bătrânul prieten, stejarul, din nou. Dar acesta era pe moarte. Stejarul meu, dragul meu stejar, cum ai ajuns așa? De ce arăți atât de uscat, prietenul meu? Trebuie să-ți aduc un doctor sau un grădinar, cineva care să știe cum să te salveze. Nu are sens, tineri prinț! Căci a sosit timpul ca spiritul meu să părăsească această lume Ai fost bun cu mine și mi-ai salvat viața de multe ori Acum e rândul meu să-ți întorc favoarea A venit și vremea mea Aaaa. Dragul meu bivol, și tu arăți obosit și îmbătrânit eu și stejarul suntem frați. Am fost blestemați să trăim drept un copac și un animal. Iar acum blestemul se încheie. E timpul să ne întoarcem pe tărâmul nostru între stele. Însă, înainte să mergem, o, nobile prinț... Dorim să-ți binecuvântăm tărâmul cu o imensă bogăție și fericire, căci ești atât de bun încât meriți asta. După ce voi muri, ia un corn de-al meu și fă din el un piaptăn pentru fica pe care o vei avea într-o zi. Și când eu mă voi prăbuși, taiem scoarța și fă din ea doage. Când fiica ta va face 17 ani, ia doagele și fă o fustă pe care să o poarte când nu e cu minte, bine? Apoi, într-o zi, va găsi o floare violet în locul în care e fratele meu nucul acum. Fie ca femeile din regat să țese fuiorul florii. Și, într-o clipită, această pădure întunecată va deveni un pământ plin de flori ca aceea din care oamenii voi tăi vor cea mai moale și mai fină stofă văzută vreodată de om, iar regatul tău va deveni unul dintre cele mai bogate din lume. Astăzi, după atâția ani, regele stătea în pădure, și și-a amintit ce i-au zis vechii săi prieteni, stejarul și bivolul. Inima sa îngrijorată a început să prindă speranță și, mulțumindu-le în gând, regele s-a dus repede la palat. Avea o fustă făcută din doagele stejarului și un piept făcut din cornul bivolului. Oh, Fica noastră a făcut-o iar să plângă pe Doică cu nepolitesia ei! Chiam-o aici! Prințesa a fost chemată. Când a venit? Am auzit că ai fost rea iarăși. Tată! Toți! Dar toți! Nu sunt buni de nimic! Ajunge! De acum înainte îți vei pieptăna părul cu asta! Și acum, de fiecare dată când vei fi obraznică, vei purta asta! Eu... Am încheiat discuția? Poartă-o acum! Este un ordin! Și așa a fost. Când prințesa era nepoliticoasă sau obraznică, era pusă să poarte fusta din lemn. Prințesei nu-i plăcea asta deloc, așa că a început să fie mai cu minte. De fiecare dată, când prințesa se pieptăna cu pieptănul făcut din cornul bivolului, Devenea tot mai politicoasă. Îmi place foarte mult pieptănul ăsta. E foarte fin. Dar ai părut foarte încălcit, Majestate. O să te doară. Da, poate. Stai liniștită, dragă Doică. Voi sta cu minte. Ha! Ești bine? Îmi... În... Pare foarte, foarte, foarte rău, maiestatea ta! Important e să fii tu bine! Stai liniștită, îi se poate întâmpla oricui să alunece! Cu toți erau o de cum se schimbase prințesa care înainte era arogantă, nepoliticoasă și egoistă. Într-un cuvânt se purta la fel de frumos cum arăta. Nu era nevoie să mai poarte fusa de lemn și era cea mai bună și drăguță persoană din regat. Într-o zi, când s-a dus în pădure, ca de obicei, a ajuns la locul unde era înainte bătrânul Stejar și a văzut cea mai frumoasă și gingașă floare din lume. A dus floarea la palat și a arătat-o mamei și mătușii sale care venise în vizită. Mama, mătușă, privi ce am găsit azi în pădure! Ce floare ciudată și frumoasă! Nu e o floare oarecare! Se numește In!" In? ce asta?" Așa că mătușa le-a arătat femeilor din palat cum să țese fuiorul și cum să scoată inul din floare și să-l transforme într-o stofă moale și frumoasă. În curând, întreaga pădure s-a umplut de flori de in și toți oamenii din regat făceau stofe frumoase din ele. Croitorii făceau cămăși minunate pentru bărbați și fuste pentru doamne. Prințesei îi plăcea stofa atât de mult, încât, într-o zi, a zis Fusta asta e atât de moale! Aduceți-mi alta! Uitați și minunată arăt! Mai aduceți-mi una! Ah, cu cât porți mai multe, cu atât mă simt mai minunată! Mai aduceți-mi una! Prințesa s-a îmbrăcat cu 20 de fuste în total și se plimba cu atâta eleganță prin palat, încât toate doamnele credeau că trebuie să poarte 20 de fuste frumoase. Această modă s-a răspândit în regatul și fiecare fată, fiecare femeie și fiecare mireasă trebuia să aibă 20 de fuste pe ea. Și până în ziua de azi, moda începută de prințesă continuă pe terâmul olandez printre olandezi moda adusă de prințesa care purta 20 de fuste. Și mai important, trebuie să ținem minte că aceasta era aceeași prințesă care trebuia să poarte o fustă făcută din lemn. Iar acum, purta o stofă atât de fină încât era comodă și cu 20 de fuste pe ea. Când suntem dispuși să ne acceptăm greșelile și să încercăm să le îndreptăm, devenim veseli și fericiți. Iar apoi oamenii se simt bine în jurul nostru și apreciază tot ce facem. După ce prințesa a devenit politicoasă și drăguță, nimeni n-a mai menționat că înainte era nepoliticoasă. Căci atunci când noi renunțăm la obiceiurile noastre proaste, ceilalți ne iartă imediat. Așa funcționează lumea.